Denek nahi dugulako lurgo konnasionala bizirik atxiki denek nahi dugulako esetik hurbil hartatuak izan hasi dugun borroka segituko dugu Itzartzean ondotik manifestaldia abiatu da eta izpurako klinikaren ingurua egindu. Zazpie onta behoita amar bat presuna ibiakoitzara txaldean bildu dira izpuran. Hogoita bat hausapesek zuten deia luzatua lyroklinikako egonaldi laburren txerbitxia esesteat usteko. Haute txibai eta ere hautagai, deputatobozak gainean direlarik hautagai frango hor ziren. Herritarrak, urepeletik haste, bidarraitik, garazi, ostibare, ioldi aldetik dinak ziren, nombrean eta batzu urunagotik ere. Berdua txikileko ko eta chirrichuri uh -huh. atur dituke ba gordenak gainera ez ezta utzi behaitera Azkenian hoe <inaudible> eta hoe eta adinikego io eh denena ko eh odeon denik ez dute autoike Me alare berzelekutan joa iten zidela hurun behar da, iraitiak eta iraitiak pastatu zo jande e, buak ezin, ezinukanez. Ne haure kusten dut mementuan eta ordeon gauz hori behar du atxiki dere nartian. Jendea jarraiki da eta erakutsi du zonbat beharrezkoa senditzen duen hori. Jean-Michel Galan azkaateko auzapeza tzeniz jendea etorgi dela eta nik uste ez duen jendea eta horrek frogatzen du aarangura handi bat sortzen duela aferauneek. Guria bezalako eskualdeak maluroski jadanik usten nahi diraz beste zerbitzuetarik eta hor osagarri zerbitzu bat izanez, ono gehiago arangurak gargi da.ta beraz ez dezatela diru konturika aiPA, Osagaria hiritar jendea bezamat berezigu, zerbitzua heaiek bezamat berezituugu zergaberak pagatzen maiituugu, eta beraz uh, dena eginmehar dugu, eta horge egoiten dira, prest ondoko egunendako, ez dugu borroka hau galdua, sinetsi behar dugu eta ondoko egunetan petizione bat kurrida eta agian, agian milaka jendek sinatuko dute eta horrekilan ilan esperantza atxikitzen dugu, zerbait numait amor emanen dutela. Klinikako administratzaileek haitzinatzen dituzten arrazoinetan nekeziak mediku eta langile berezituen atxemeiteko edo ono dirua osagarriaren zat ez dela horri beatu behar entzuten zen. Ba, iduriz eztakuluriak beti ateratzen dira ospitale edo klinika hainitzetan. Lehen argumentua da, baina, bon, e, pentsatzen dut e, diru arazoak badituztela, hori, e, segura aski. Edozen hartetxetan badira eta gero bakotxeari da, alurean defenditzea eta ikuste alburuak zertan diren. Ba nahi dut goztako dela ba, na, ez da getu usaharria ega sozain aldeti behar demakarrik izo egin, emengo eh? jendeinako gubileko sierbitxu bat nik uste importanta den, eta e, beste sierbitxua dira edo Paula edo baiona, orduan bada bide puska atiteko eta huri denak nik ez da getuak hartzen ditut zen. Uh, Naibadugu, uh, hemen bizi, uh, ez gira uh, joan elmendean bezala bizitzena, le, beraz, hirietan uh, edo irugiondoetan uh, diren Xerbitxu uh, gertigutiz gehenak uh, behar ginuzke, uh, hemen uh, jendeak kokatzeko, Ezgira denak uh, joan hirietan irietat bizitzera, alagertatzen malitzere, uh, ere baritaikia jangura frango, beraz, uh, obelda jendetza, den lekian atxikitza, albezen bai Xerbitxurekin. Manifestaldi hau lehen uhats batzen izen peduraabiltze batera abiatua da, urte baten buruko da hizpurako zerbitzua hesteko ekagia. Liza du muen baigogiiko uzapez ordeak uste du alderdi guziek mintzatu behar dutela. Je pense qu'il faut absolument reprendre à minima un dialogue avec les personnels avec les syndicats avec la direction etc pour arriver à trouver une solution quelle qu'elle soit et pour pouvoir arrêter cette espèce d'opposition entre soit le ssr soit l'ambulatoire il doit être possible de trouver un maintien pour les deux projets ensemble et pour que le, la santé progresse sur le territoire et ne régresse surtout pas saint mariniako badout la et Akitaniako Oshagari agentziarekin. Guk eskualde aldeetik berez arrebanak lotu ditugura ARSarekin. Aste honetan berian Akitaniako kontxe iluan Oshagari delegazionia duen François Janssonek uh, galdegin nadu itzordua ARS-eko zuzenariari, zuzenari ordeari eta itzordua egin zain gira. Ikusi beharko, orain dik baderen prosiebitatia uh, Kolde kontseilua korrez du uh, kompetentzia osoa, baina badu almen mat mugitzeko, ikusiko dugu, uh, zer uh, ondorio ukanen duan galde horrek. Bimbila hemez udan, hetxi beharada untsalaz izpurako klinikako zerbitzu hori eta ikusiko, arte hortan administrazione kontseilua eta kitaniako osagari agentziak erabaki hori bestelakatuko dutenez.